Filojmë edhe një libër tjetër të Shekhu l-Islam, Muhammed ibn Abdul Wahabit, Rahimehullah, që ka të bëje me temën e fikhut. Dë thëtë se, si gjithë djetë, Shekhu l-Islam, Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu e më shiroft, është ka pas interesim dhe kujdes dhe kontribut për temat e fikhut, gjithashtu, sigur për temën e teuhidit, për e dhe ka shkrujt libra e dhe në tema të tjera. Dë thotë, ne kemi, e kemi mbaru prej kohës, dhe të një libra shumë të skurt të këti autori Rahimahullah, që ka të baje me kustet, shtyllat dhe obligimet e namazit. Edhe këj libra, dhe më thënë kjo është një prej librave të fikhutë, Tjetër asht ky që duam ta fillojmë, që quhet Adabul Mesjî il-Salâh ose etika e shkuarjes për namaz, domethënë në xhami për namaz. Ëh përveç domethënë temën e tauhidit edhe fikhut, gjithashtu autori Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ka shkruar librave në tema të tjera, sikur për sirah Për e, gjithashtu edhe temat të tjera Se i përket temës të fikhut Dëmë thënë ajo që mund të dërrejt prej librave të fikhut Muhammed ibn Abdullu Wahabit, Rahimehullah Në usullu lë fikh, dëmë thënë baza dhe fikhut A është si pas usullit të imam, Ahmed rahim, imam Ahmedit, Rahimallah Imam Ahmed ibn Habbel, Rahimehullahu ta'ala Edhe uh, usulli fiku, si pas uh, Ahmed i Benhambelit, Rahimehullah, është uh, usulli fiku ma preciz në aspekt të argumenteve të transmituar a që quhen, dhe më thënë argumente të prej Kurani dhe Sunetit, dhe gjithashtu është usulli ma i vlefshëm edhe më preciz edhe në aspekt të argumenteve logike. Kurse landën e fikhut, dhe më thënë materialin e fikhut, gjithashtu Sheikhu l-Islam Muhammed ibn Abdul Wahab e merë prej librave të mëdhebit hambeli, edhe prej librave të Sheikhu l-Islam ibn Tejmiës dhe Sheikhu l-Islam ibnil Qajim e rahimahumullahu e gjmein. Mirë po, Sheikhu Muhammed ibn Abdul Wahab nuk është prej e pasuesve të verbër, do të thënë nuk është mukalid, nefik. Bile as, do të thënë prej atyne që më së shumti kapen për argumentin edhe më së shumti kanë fol kundër taklidit, do të thënë pasimit të verbër të mëdhëheve. Edhe do të thotë në librat e tij edhe në librat e në temat e, të tauhidit ka shkruar kundër pasimit të verbër të mendimit të filanit edhe filanit. Edhe me Elon argumentin që vjen prej Allahut, do të thon prej fjalëve të Allahut ose prej sunetit të pejgamberit sallallahu alei ve sellem, për fjalën e kujtdo qoftë tjetër prej njerëzve. Edhe gjithashtu edhe ka ndodhur gjatë jetës së tij që i ka qortu ashpër ata që më pyetje, do të thon janë vërejt sikur kanë anim ka pasimi i verbëri me i madhhebit. Se ka ndodhur në një rast kur e kanë e ka pyet dikush, ka thënë sheh, çka është, cili është mendimi më i vërtet në madhhep, në këtë çështje, edhe i ka thënë shehu rahimahullah, mos thuj kështu, por thuj cili është mendimi, mendimi, mendimi më i vërtet në këtë çështje. Jo, mos e lidh me madhhep, do të thonë po cili është më i vërteti sipas argumenteve. Edhe fetvat që janë shënuara prej shehut rahimahullah janë të qarta të thëtë se e pason këtë rrugë madhështore, dhe më thënë në pra është gjithmonë me pasimin argumentit e jo, pasimin e më dhebit edhe nëse kundrështon argumentin. Djetarin gjaishëm në këtë kodë, dhe më thënë që pra e kemi bashkjetu, si me thënë, në kohën bashkohore, është që i vëmbazi, Rahimehullah, ëh se ai gjithashtu gjat gjithë jetës së tij, do të them aş mundu, është mundu që njerëzve t'u hajë që ëh atë mentalitetin e lidhjes me mëdhheb. Prandaj për çdo gjë që kurrspërgjigj, ka thonë sunet është kështu, suneti thot kështu, e kështu me rad, do të them kërkuan nuk e ka përmend, mëdhhebi jon thot kështu ose fjalë të ngjashme. Do të them librin të cilën dom me fillu thamë se quhet adabu l-meshji il-es-salah. Duhë më thënë, etika e shkuar jesë në gjami. Pra me përkëthy me kuptim. Këtë emërtim, duhë më thënë, këtë emërtim ka kundrëshdim mes djetarve. Pra, disa pre djetarve e quhin këtë liber kitabu l-ibadatë. Duhë më thënë, libri i badeteve. Se tema i badatë, ose kitabu l-ibadatë, është një prej kapitujve të Librave të Fikhut, që i përfshinë temat e, temate, e thot, namazit, namazin a gjerimin, zekatin dhe haqin. E, disa shumica e Librave ndajnë kapitullin e pastërtis veç, dhe më thënë kitabu të tahara, përpara kitabu i badatë, Mirë për në disa libra përfshihet e, kapitulli pastërtis bashk me kapitullin e ibadeteve. Dhe prandaj, du më thënë, këtë libra e kanë qujtë kithabull ibadat, du më thënë, libra i ibadeteve, pra rrëdhë këtyne qështjeve të ibadeteve. Disa e kanë qujtë rubull ibadat, du më thënë, i vjën qëreku ibadeteve, ose një pjesë e ibadeteve, se nuk i përfshin kretë këto tema që i përmenëm që janë libra të fikutë se edhe përveç asaj nuk i përfsin, nuk i përfsin të gjitha temat në çdo kapitull. Domethënë për çështjen e namazit nuk e ka vënë të gjitha temat që përfsin librat e fikut, po i ka përmend ato që janë më të rëndësishme. Edhe për çështjet e zakatit ato më të rëndësishme, të më kryesoret, edhe për çështjet e xhirimit më kryesore të këto më radh. ë e tham disa e kanë quhet al ibadat le Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Gjithashtu disa dietar kanë thënë se libri quhet ose duhet të quhet mala yes'ul muslima jahluhu. Do të thon çështjet të cilat muslimani nuk guxon mos të dij. Do të thon janë edhe me të vërtetë kjo është tema e këtij libri, do të thon çështjet që nuk guxon muslimani mos mi di se thami ka përfëshia të dhe që është jetë matë rëndësishme të këtyre i badeteve, për të cilat njeriu njetën e përdiqme du të të i nevojitën edhe ka nevoj për të, prandaj duhet edhe të di. Se e kanë pyti ma Mahmedin vahimehullah, cila dituri është domësdoqme për se cilin njeri, dhe mu thanë, e dini se dituria, përsi dituri, ka diçka prej, prej saj që është, fart kofaja, do të thon obligim kolektiv si e përkthejmë. Do të thon që nëse disa mësojnë në detyrë, ju hiqet mëkati të tjerëve. Por ka disa pjesë të asaj deturie që është fart ein, do të thon mm -hmm. obligim individual, që secili duhet patjetër mësu, edhe nuk ka mundësi do të thon që më e lënd dikujt tjetër ato tema të mësojnë vendi. Por duhet se të cilimi mësuhu. Për këtë që është të e ganë përti ima Mahmedin Rahimehullah, cilat është ajo diturit që ka është fartë ajin. Edhe ka thon es-salah vë zeka vë wa nahhvuhuma. Wa -nah dë më thonë temat e namazit, zekatit edhe të njajshmë. Dhe të ato që ka janë i badete që duhet njeri ju pa tjetër t'i di i për vete. Edhe përndajt dë më thonë kanë thonë se këllibër quhet ose duhet quhet në këtë mënyrë, të më thënë ajë qështjet që ka nuk gudzon muslimoni mështidi. Emërtimi me i njohur i këti libri është këtë, të më thënë Adabël Meshi e Lassala do tëtë etika e shkuarjes në gjami ose për e shkuarjes për namaz. E këtu vjen pytja a e ka emërtu shejhu, autorit, të më thënë, rrahim e Allah, vetë libri në kështu. Ehm si duket, domthon autori nuk ja nuk e ka emërtuar librin si libër, por ka filluar me këtë temë, domthon tema e parë në libr është etika e shkuarjes për namaz, prandaj domthon i kamet si tema e parë aty edhe si më thon ballina e librit, edhe është shpërnda me këtë emër, edhepse, edhe pse aty përfshihen edhe tema të tjera pra kjo është si titulli i parë e etika e shkuarjes për namaz, më sa ne vazdojnë rregullat e namazit, pastaj më vdon, do të thënë rregullat e zakatit, rregullat e agjerimit, do të thënë i përfsin këto tema, kështu që e, nuk nuk është do të thënë vetëm kjo temë që ka duke të prej titullit librit. Edhe është për hap me kit emër do të thënë koha ne në zanëzve të Shekhu të Rahimahullah, edhe kështu vazhdojnë dëri sot. E, në këtë liver, Shekhi, Rahimahullah, nuk i ka përmendë temat e pastërtisë, të më thanë qëka ka të baje me avdesin ose temat tjera të pastërtisë, edhe pse ajo është preqështive më të rëndësishme të namazit, edhe duet, është temë të më thanë që duhet pa tjetër së tjili musliman Ta di, po ashtu në fund, gjithashtu nuk i ka përmend edhe e, temën e haqjit, kurse edhe haqjit bënë pjesë në, në temate i badeteve. Pse nuk i ka përmend këto dy, do thot e, ka dy, si me thonë mendime ose di, arsujetime për shëjkun, pëse nuk i ka përmend këto dy tema, Aspekti i parë është se Shejhu Rahimallah Kër ka shkryt libra I ka kushtu rëndësi Mësimit Edhe kuptimit Të fesë Të më thëmë përnda i ka shkryt librat Që t'jen plë, Plëcues i njeri tjetrit Të më thëmë se cilin librat që ka ka shkryt E ka shkryt për një Që është t'jë më rëndësi Pasta i ka shtu asaj një tjetër e kështu më radhë Që t'a plëcojnë njeri tjetrin Edhe, edhe në derset e të imësimet, du më thënë shka i ka majt, i ka kushtu rëndësi shka asajt që sot djetarët e quen e të silu l'ilmi. Du më thënë, e, si mund të përkëthejt ajo, dhe me, me dhonë me mësut diturin me baza, du më thënë me, me themelim të diturisë, pra me fillu me themele, edhe prendaj, e ka shkruajti një herë atë libër të shkurt që quhet Kushtet, Styllat dhe Obligimet e namazit dhe aty i ka përmend çështjet e pastërtisë, edhe çështjet më themelore të namazit. Do të thonë, siç është titulli, styllat dhe obligimet. Ato që s'ka mundsi me fillu namazin pa i ditë ato. Prandaj këtë tema ose këtë libër duhet më ia mësuo fëmijëve përpara për moshës përpara moshës 7 vjeçare, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve më sellem që ti urdhërojm fëmit të ta falin namazin kur kanë 7 vjeç. Edhe në nat, do të thënë për më urdhëruam e fillu me, me, me fal namazin, nuk ka mundësi nëse ai nuk i di këto çka janë më të rëndësishme, do të thënë shtyllat e obligimeve të namazit, edhe përpara asaj kushtet e namazit. Prandaj do të thënë ato duhet ti ke të mësu deri në atmos. E në këtë libër, domethënë në këtë libër të parin, i ka sqaruar kushtet një prekrytere që është avdesi, edhe ose pastërtia. Edhe dini nëse ju kujtohet, ar sqarum ndetajet çështjet e pastërtisë të librit pastërtis, të këtij libri, kushtet e styllave dhe obligimet. E këtu ka vazhdu vetëm me mbindrtim. Domethënë nat që e di si bazë kto vazhdon me disa rregulla të tjera të namazit më gjerësisht, kurse për temën e pastërtisë, do të thënë, nuk e ka përmend. Gjithashtu edhe me temën ose kapitullin e haxhit, nuk e ka përmend në këtë libër sepse ajo është ë ajo është temë, do të thënë, që ka shumë degëzime. Edhe ë përveç asaj ka përmend në tjetër liber, që, që quet Muqtasarul Iknaj, më thamë si që thamë me përshkallzim në plëtsimin e dituris. Aspekti tjetër që kanë thonë disa prej djetarve është se kitë liber nuk e ka plëtsu Shejhu, Rahimahullah, edhe argument për këta është se nuk ka hyrje në liber, po menjerë fillon, e, etika shkuarjes për në gjami është kështu, kështu, kështu, do të thotë nuk e nuk e ka të filluam librin siç ka zakon që do të thonë jep një hyrje bismillahirrahmanirrahim eks to disa kanë 16 dia Allahut mëshirov. Do të thonë nuk nuk kanë këtë libër uh, hyrje të till, po fillon direkt me temën, edhe gjithashtu në fund nuk ka kur një përfundimi. Po do të thonë vetëm vetëm ndarën te tema e zgjerimit edhe aty ndërpritet libri. Prandaj disa kanë thonë se ndoshta nuk e ka përfunduar librin, mërho po si duket aspekti ose arsyehtimi i parë është më i fortë, wallahu a'lem. Ëh, pra mos më zgjat edhe më shumë, fillojmë me librin thotë qtu shej sheikh, shejhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dhe të adabu l-meshi il-as-salah, dhe më thënë, e ti ka e shkuar jesë për namaz, dhe të jusennu el-khuruj ju i lejha më të tahirën, dhe më thënë, është sunet me dalë për namaz, me, dhe më thënë, i pastrum, pra me avdes, dhe me khushur, dhe më thënë, fjallën khushur, dhe të asjarojnë me vonë, dhe të sepse pengameri sallallahu aleyhi vësallem ka thënë, Ida të wabdha e ahadukum, fa ahsene vudu'ahu, thumë kharajë amidan ilë al-mesjidi, fa la yushëbikenne bëjnë asabi'i hi, fa inna hu fi salat. Fa inna hu fi salat. Dëmë thanë hadith, këptimi hadithi të është, kur të marë dikush afdes, leta përmirsoja, leta, dëmë thanë, leta përmërsoja dhe ne të bëjnë formën madbukur afdesin e ti, Edhe kur niset për në xhami, do të thënë mos ti mos ti gërcëtoj ah si thuhet, mos me stigistat të dy dhurve në njëri tjetrin. Ëh sepse a, sepse ai ndodhet në namaz. Do të thënë këtu është pjesa e argumentit. Mirë, do të thënë në fillim thot Shehu se as sunnat me dal për namaz, çfarë do të thotë kjo? A është shkuarja... Dëmë thënë, kjo e fjalla është sunet. A lidhet me vet shkuarjen për me falë namazin gjami, apo lidhet me formën e shkuarjes? Po, me formën. Dëmë thënë se shkuarja në gjami është obligim. Dëmë thënë, është obligim për burrat. Kurse për gratë? Me preferume. Me preferume. Me preferume. Ja, Dëmë thënë, për gratë është është, është e lejuar. Dëmë thënë, për gratë lejohet më falë në gjami. Mirë për mësën, preferohet më falë në shpi. Për burat, e, është obligim më falë në gjami. Pra ndaj, kur thëtë se është sunet me shku në gjami, nuk e ka përqilim shkuarjen, po formën ose cilësit që i përmen ma vonë. Dëmë thëtë, është sunet thënë, me shku në gjami, ose me dalë për xhami me avdes. Për këtë ka argument. <coughs> ja, do të them për këtë ka për argument hadithin që thotë po edhe në çështje tjetër këtu që e shërën Sheikh Selim Ruhaili ashtu do të thonë. Ë, edhe kjo që thotë se është sunet me mravdes, do të thonë për kur s'kan për xhami, e ka për qëllim asqërrën e fillimit të skuajës. Do të thotë sunet është para se munis për xhamin me mravdes. Për ndryshe, për mufalës kusht, do të thani i, i namazit. Ë, gjithashtu edhe Shkuar, dhe më than, kur thot se kur niset për në namaz, ose për gjami, e ka për qëlim se njeriu kur niset për gjami, pra duhet me pasë ndërment qëlimin për të cilin nështë nisë, pra e ka qëlim edhe synon për me shku me falë namazin, pra ndaj, për para se mu nisë, duhet mu pregadit, mu pastru, edhe rrugës, e, si ka thanë, me hec, me khushur. Qa të thëtë khushur? Khushur, dhe më thanë, e ka kuptimin e përulljes, ose përqendrimit, dhe më thanë, për namaz. Edhe kryesisht thuet për namaz, me pas khushur, dhe më thanë, përullje, edhe përqendrim namaz, duke e pas parasysh frikën dhe Allah, s'panohu vëtë ala, se a e bën atë që të ka urdhru Ashtu si doaj, subhanahu wa ta'ala A do të apranoj namazi në kështu me rad Edhe duke u përqëndru Në ato e, Në ato vejprat Namazi, du më thënë, fjal të shka i thu Në vejprat shka i ban Në sejsh dhe në ruku Edhe në qëndrimi në kam Du më thënë, me pas parasysh se je një badet Dhe je duke e madhru Allahon e lartësum Hushu Përndryshet për du më thënë, me pas Sjeljet mirë, gjithashtu ndonthan edhe rrugës edhe në namaz. Ëh sepse sikur çka thotë në hadith, je namaz, pra kur nicesh për xhamin, je sigur në namaz. E ke shpërblimin e të qenurit në namaz, e ke shpërblimin e skuarrjes për namaz e kështu me radh. Prandaj atë duhet me pas parasysh, edhe me me pas sielljet sikur kur je në namaz. Normalisht jo plotësisht se nuk ashtë kushu i brenda namazit, sikur kushu i për, për para namazit. Mirë për duhet me pas e, parasysh njeriu që në ecjen e ti me qenë i matur, du më thënë shikimin e ti gjithashtu me pas kujdes, mos me ecë rrugës du më thënë sikur në lojë ose në talje, ose mos me ecë rrugës du më thënë pa, pa dignitet, du më thënë duke u vërtita ne këte duke ba vepra që nuk i kanë hije dhe më thënë burnis për duhet me pas e, sielje të përullur edhe të denjë ka thënë për nga meri sallallahu anu sallem idha të vabda e ahadukum fe ahsene vudu e hu pra kur të marrë avdes dhikush, dhe kur të primirë kur të më thënë të baj avdesin formën më të mirë Pas ta i del për namazë, duke e pasu, duke e synu gjaminë, ka thënë felaj u shëbë biken në bejnë asabi ihi, fe inëhu fi salatë. Duke e më thënë, most i gërshetohje gjishtat e duarve, sepse a jështë në namazë. Duke e më thënë, këtë hadithë e ka transmitu të në midhiju, edhe e bënë sahri imam al-Albani, rrëshmehullah ëh edhe do të them këh hadith ka disa snede të dobta, ka disa kritika, mirëpo perfundimi është është sahih. Domethën pse ka argumentuar autori rahimahullahu me kët hadith. Ka argumentuar para për dy çështje. Pjesa e para është e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selem e përmend për para shkuarjes në xhami, avdesin të më thonë, ajo të regonë preferim që me marrë avdes në shpi, për para se munis, për gjami. Se ka thonë, thumë me hërëgje, pastaj delë, të më thonë, kur merë avdes, edhe plotson avdesin në formën më të bukur, pastaj delë për gjami, të më thonë, të regonë se preferohet që me marrë avdes për para se munis, për gjami. Kur se për khushuajnë që thamë edhe përullje nëse e, etikën e, të ecurit dherit gjami, argumenton me pjesën ku ka thonë për nga meri sallallohan e nësillem, fe innehu fi salah. Dëmë thëmë thotë, mështë i grëshetoj gjishtat, sepse ajo është në namaz. Dëmë thëmë thëmë në namaz, nuk lejohet mi grëshetu gjishtat. Para namazit lejohet. Mirë po, është diçka që e kundërshton etikën e namazit, përnd ka urdhru për nga meri sallallahu anem serem se njeri u qikur niset për namaz, dhe më than, ba, me pas kujdes që mos me ba qështje që në namaz nuk lejohen. Dhe më than, para prakisht me pas kujdes edhe pre kësaj nën kuptohet se sieljet, pra mujni me kuptu se qëfar sieljet duhet me pas njeri u gjatë ecjes për namaz, dhe më than, duke ullë shikimin, duke u përqendru në atë se... Qka, ka, qka është njësë me bë, me a dhurua lënë, prandaj me bë i stihfarë, me bë dhikër, edhe madhërim, gjatë rrugës, du më thanë, janë që është jetë preferuera. E... <coughs> du më thanë, qka përfiton njeri u për këtyne suneteve? Për këtyre, du më thanë, këto janë sunete, mu me mara vdesë për para se munisë, edhe me hecë me khushu për namazë, e fitë do të thonë ja një se njeriu i kushton, do të thonë muslimani i kushton rëndësi namazit. Edhe e di se nuk është namazi diçka rutinësi, si thonë, ose diçka racist. Po njeriu niset me një jetë, me qëllim, do të thonë për më fal, namazin me adhuru Allahun, prandaj përpara nisjes përgatitet për ta, edhe rrugës e ka parasysh atë. Edhe e teatra do të thon çka përfiton se njeriu duhet paraprakisht do të thon më përgatit në formën më të mirë për namaz. Teatra ajo çka përfiton se njeriu nëse është i kujdesshëm këtë formë nuk i hig diçka prej namazit. Pra nëse ka marrë vdespin në shtëpi, edhe kur mrinte xhamia, e pse se po bëhet ikametit, i më njëherë namaz, do të thon nuk i ik tek biri i parë që në asa tëremësku me mara vdes e kështu me radhë, për është i pregaditur edhe është mundet me njëherë më ju bashkan gjitë gjematit. Edhe përveç asaj, gjithashtu nëse njeriu e bënd shprehi, i bënd shprehi këtë sunete, dhe t'jetë gjithmonë i kujdeshën, pra nuk pritë deris atire e zani, për flasë për vendin tonë, se me se zanit edhe i kametit ka ko shumë të shkurt të ne, kurse disa vene në vendet aradet, më thonë ka koë matë gatë me se zonit edhe i kametit, prandaj e zonit është si përkujtim, kurse këtu e zonit është pëthuj se sigur i kametit, më thënë se me njëherë ma sti fillon namazi. Prandaj njëriu, sidomos të ne e këtu, nuk dohet me pritë derisat tire e zonit, po dohet me fillu mu pregatit për namaz e, ma herët. Më tutje vazhdojnë autori Rahimahullah, thëtë wa an yaqula idha kharaja min baytihi wa law li ghairi s-salaam demthan kur dale prej spije njeriu eden qoft se del per diçka tjeter jo per namaz pra gjithmon kur del prej spije duhet na than that bismillah amantu billah ettasamtu billah tawakkeltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw adall au e zilla, au uzel, au adhlima, au udhlem, au e gjhela, au ju gjhela alejja. Do më than, autori ka than se këto fjal duhet mi than njeri u kurdel prej shpije. Do më than, ti përkthejmë shkurtimisht, bismillah me emrin Allahut, i, i besoj Allahut, më bështetem në Allahut, më than, Allahu, e të samtu billat e vekel të vel al Allah, shqip mund të përkthejmë, më bështetem Allahut, ose kërkoj më bështetje në Allahut, dhe nuk ka forcë përvecë më ndihme në Allahut, o Allah, unë kërkoj më brojtje të ti, te, te, te, te, dhe më thënë që mos devijoj ose mos devijohem, mos rëshqas ose mos, dhe më thënë, të rëshqitem për i dikuj tjetër, devijohem, të mos bëj pa drejtsi dhe të mos më bëhet pa drejtsi, të mësë veproj me i një rëndës ndaj dikuit, ose mësë t'i bëj keq dikuit, edhe mësë të mba të keq mu. Dhe më thanë, këtë autori, rahimënullah, se këto janë fjalë që janë sunet t'i thot njeri u kur delë prej shpije, për marë parasysha për namaz, apo për diqka tjetër. Kurse më parësore ashtë, kur delë për namaz, kur niset për gjami, dhe më thanë, duhet t'afiloj daljen prej shpije me dhikër e deri në gjami. Këtpë vekë që e ka përmend këtu autori Rashidullah, në realitet nuk është përmend në ndonjë hadith të veçantë, por realitet është bashkim i tre haditheve. Do të thonë fjalët që përmenden këtu, që i ka prumë autori, janë të përmendura në tre hadithe të ndryshme. E pjesa e parë e transmeton Imam Ahmedi rahimullahu anhu nga Uthmani radhiyallahu anhu Uh, që thotë se ka thonë për nga meri sallallahu ane me sellem ma min muslimin jëkërëgju min bejti hi u ridu seferan seferan au gajra hu fe kale hina jëkërëgjë nuk ka musliman që del për e shpi së ti dhe do të shkojnë uftim ose për diçka tjetër dhe kur del thotë amentu billah e të samtu billah të wakeltu ala Allah la hawla wa la kuvvete illa billah dhe më thonë i thotë këto fjal uh, që i ka përmend shekhu atyte uh, krejtë dhikri daljes për shpisë. Pra, këtë thot, pësta i vazhdojnë hadithi, illa, ruzi ka khajra dhalik e l'makhrej, dhe më thënë atëherë, nëse i thotë pra këtë fjalë, dhe të furnizohet me mirësit e asaj dalje, vësurifë anhu shërru dhalik e l'makhrej, edhe dhe të të largohen të këshia të asaj dalje, për shpisë, dhe më thënë. Mirë po këj hadithë, është hadithi dobet. Hefemi u ka thanë e transmiton një njeri nga Othmani, radhjallahu anhu. Kurse transmitusit e tjerë janë besushëm, mirë po këj transmitus është i panjohur. Thotë një nga një njeri nga Othmani, radhjallahu anhu. Dëmë thënë e kush është këj njeri me që zdijet hadithi dohet i dobet. E, edhe i përnë hadjeri, rahim e Allah, ka thanë, Rijalu hum mu e thëkun Dëmë thënë, transmitusit janë të Besueshëm Përveç transmituesi prej Othmanit radiallahu anhu Sepse nuk i përmendet e emri Prandaj e ka ban daif këtë hadith Sheikh Ahmed Shakir Edhe Sheikh Al-Albani Rahimahum Allah Dëmë thënë, këtë hadith është i dobut Pra këto fjalë nuk janë të vërtetuara Piesa e, e dytë Ku thotë بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل au a zilla, au uzel, au a dhlima, au u dhlem, au a gjhala, au ju gjhala alaja. Dëmë thënë, këtër është në hadithë sahiha. Pas të i thot, autori, Rahimahullah, wa en jamshia i lejha bisakinatin wa vakar li qavlihi sallallahu alaihi vësallem. Dëmë thënë, tjetër etik e shkuar jesë në gjami, është që të shkoj me maturi dhe qëtësi. Pra tjetë, i qedë gjatë shkuarjes në në gjami, uh, edhe të shkoje me maturi ose me respekt ose me dignitetë, si me thonë. Edhe argument për këta është thotë hadithi ku ka thonë për nga meri sallallahu a nejëm sallam, idha se miëtumul iqamët e femshu wa alejkumus sekina. Do me thonë, nëse e ndigjoni i kametin, ecni me qëtësi, fema e draktum fesallu, u e me fatekum fakdu, edhe atë që e arrini faleni, kurse ajo që ju ikë plëtsojeni. Ose në kitë tekst të më thonë thot, ajo që ju ikë kompenzojeni. Të më thonë se dhe të të regoj dalimi në transmitim që ka dhe të thotë këtu. Pra, prej etikës shkuarës në gjami, është gjithashtu me ecë, me qëtësi, dhe më thënë, jo me vrapim, ose nëzitim, ose me shqëtsim, po duhet me shku me qëtësi, kjo është e njëtë me atë që e thamë me pasë khushur, dhe më thënë, përulli e nda Allahu, kurecë për gjami. Edhe kjo është një sebep, një shkak, që rezultonë, dhe më thënë, me pasë khushur edhe për qëndrim edhe në namazë së nëse shkon duke nxituar ve duke vrapu ose duke e pas mendje ndikun tjetër gjithashtu edhe në namaz do të thënë të ti jesh larg prej përqendrimit në të. Ktu ka përmend dy fjalë, sekin edhe vakar, do të thënë qetësi dhe, dhe matur i, si më thonë. Disa predjetarve kanë thonë se janë me një kuptim, e disa kanë thonë sikur Neviu, rahimallahu se sakinë qetësi është domethën me ec me, me pas qetësi edhe ngadalësim domethën në lëvizje edhe mu largu prej kopsit kopsive domethën me bë diçka lëvizje të kota pra është kundërt me fjalën qetësi kurse vakar domethën dinjitet si më thën është me pas në form domethën me qen i ditë në formë, do të thonë siç është ulja e shikimit, edhe mos vërtitja ndë ndëgte eksumërat. Ehm këtu e ka përmend kët hadithin në nëse dëgjoni ikametin, ecni me qetësi. Atë që arrini, faleni, kurse atë që nuk e arrini, do të thonë kompenzojeni. Kë kët meket tekst e ka transmetuar Bei Haqiu. A dhe ai është sahih transmetimi? Mirpoop që e transmeton Buhariu, që është edhe më sahih, thotë në fund e hadithit atë që nuk e arrini, plotçojeni ose do të thonë perfundojeni. E kjo plotçojeni është më sa e atim mu, do të thonë arabisht, plotçojeni është më sakt se sa faqdu që të thot kompenzojeni. Se këtu ka ndodhur ihtilafi mes dietarve për shkak ëh, do të thonë ato që e kanë marr fjalën kompenzojeni kur ta përfundoi imam i, do të thonë nëse nuk i ke mrinë një ose dy rekate ti, kur të japë selam imam i, atëherë duhet të muccu edhe me fal rekatin e parë edhe të dytë që nuk i ke mrinë. Do të thonë leximi ëh atëherë më çën sikur për të parin edhe dytin, kurse ata që e kanë marrë këtë transmitim që thotë të plëtësojeni, dhe të thotë se kur t'ja për selami mami, atër e ti me vazhdu namazin, cili rekatë vjen në rënditje. Edhe tham, e, transmitimi me i vërtet është këtë që thotë të thot plëtësojeni, prandaj njeriu, pa marrë parashishtë cilin rekatë më rrinë, për atë është i pari. E, edhe Pra ndaj ledzimin e banë Sikur i vjen ati rënditja e rekatëve Jo, me fillu mas rekatit dytë Me fillu hënez e, me ledzut pari në kështu më radhë A është të qartë Pasaj thot autor i rahimën Allah be, Dëmë thonë tjetër e ti kështë që mi ban hapat e vegjel Dëmë thonë kështu e ka shprej siç e do të them ne po hapat e vegjël, më thën më spectu po, më bë hapat thunet, më të spastë. Kjo do të thotë as sonet me i spectu hapat për më i stu, që të bëhen më shumë hapat deri në xhami, sepse siç e përmend në hadithe, me secilin hap vshihet, do të thon shkruhet një e mirë, dhe më thënë një vej për e mirë, një një sevabë, me thënë, edhe fshihet një gjyna. Edhe kjo është qëlim shëriatik. Dhe më thënë, kjo dhe të thotë se njeri duhet me hec nga dale, edhe pra me hec me hapa normale dhe të qetë, jo mi, mi bë hapat më gjatë dhe se i paksohen të miratë. E, ka thonë për nga meri sallallahu njëmë, salatu rëgjulli fil gjema'a të dha'afu ala salatihi fi bejtihi wë fisukihi khamsëm u e ishirin e dhe'fa, dhe tëtë namazi i njeri i burit, pra në gjami, shumë fishohet ndaj namazit të ti në shpi ose në treg, me 25 fish, dhe më thënë 25 herë. ففوت uh, ورالك انه اذا توضى فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرج الا لا يخرجه الا الصلاه دمثن كور نيريو مرافدس اڤي ابلتصونا فدسن فورمن متبوكور باستاي دل پر جامي دمثن نو كه نذير پر سبيس تي ياج جيتير پر رتس نمازي لم يخط خطوه او, أو سلم يخط خطوه illa rufiat lehubiha dërëgje, wa hukta anha biha khatiëa. Dëmë thënë, në shdo hapë që e ban, i ngrihet një shkall, edhe i shlyhet një mëkat, ose një gjynar. Fe idha salla lem tezel el melaike tu tu salli alejhi madame fi musallah, edhe kur uh, të falet, melaike të vazhdojnë të lutën për të, përderi sa është në vendin ku është falë, Allahumë salli alejhi, Allahumë marhamhu, du më thënë, thënë, o Allah më shiroje, o Allah më shiroje, wala e zalu ahadukum fi salatin, më në të dharas salat, e thëtë njeri ju vazhdojnë të jetë në namaz, pra me këto është përblim e kështu më rad, nëse e pretë pret, namazin tjetër. Du më thënë, nëse rri prej një namazin, namazin tjetër, gjithashtu edhe natëko shkryhet të Allahu, si kur është në namazë. Pra, në këtë hadith të regon se në gjdo hapë që e bën njeriu, fiton një shpërblim edhe ishlujhet një mëkat, du më thënë rrugës për gjami. E, në hadith tjetër që e transmeton e Bu Hureira radhjallahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu anem sallam ka thonë, Ela edullukum ala ma jemhullahu bihi l-khataja wa jërfa'u bihi d-derajjatë, Të më thanë, a doni të ju tregoj për diçka me të cilin Allahu e, ju ashlujnë më katët edhe ju angre shkallët. Kalu belaja Rasul Allah, të më thanë, ata kanë thanë po e i dërguari Allahut, ka thanë isbegul vudu i alel mekeri. Të më thanë, me pletsu e, avdesin, si duhet. Të më thanë, me mila pjesët e avdesit ashtu si duhet, edhe në e në qofë se është diçka e urryrët. Të më thanë, nëse është fëtoftë për që e mu dhe... <تصفيق> والله اعلم فاستيث وث كثره الخطا الى المسجد الى المساجد اد هبات السمت درين الجامع وانت وانتظار الصلاه بعد الصلاه اد بريتيا النامازيت باس نمازيت فذلك الرباط فذلك الرباط نمثنا يا است ريبات ريبات دوث شكو دوث ادي ديكوس ribat do të tëtë, du më thënë, ndetja në gjihad. Du më thënë, në gjihad ka betej edhe ka pritje. Du më thënë, nuk është gjithmonë vëtsh luftë. Pra, ajo pjesa që është mes betejave, quhet ribat. Edhe të njëtë, du më thënë, ka është problem shumë të madhë. Si, e, prandaj, edhe këtë e, mes du namazëve, me netë në gjami, me prit namazin, e ka qëtë për nga mirë i sallallahu në sallam. Ribart. Ë, kjo ectja për xhami ka ka ka këtë shpërblim. Po kthimi, ai ka kthimi njësoj për xhamin. Do të thonë edhe kthimi, gjithashtu, për xhamin e shtëpi, secili hap e ka atë njëtin shpërblim. Si thotë Ube ibn Ka'b radhiyallahu anhu, thotë se ka qenë një njeri në Medinë që thotë, dhe më thënë, nuk, nuk di se dikush e ka pas ma larkë gjaminë se ajë. Edhe nuk i ka nuk i ka hup asë një namazë në gjaminë. Dhe më thënë, ka qenë ajë më larkë prej të gjithë sahabeve në Medine, edhe gjaminë e ka pasë më larkë prej të gjithëve, mirë pa nuk i ka hup asë një namazë në gjaminë. Edhe prandajë, i ka thën dikush ose i ka thën Ubeib bin Kaabi radhiyallahu anhu pse nuk e blen një gomar me të cilin do të ecësh në errësirat e natës edhe në vapën e ditës. Ë ka thën ai njeriu, unë nuk do të kisha pas dëshirë që ta kem xhamin ose që ta kem shtëpinë, domthonë për krah xhamis, por un dua që Allahu të më shkruajë ecjen time për xhamin edhe këthimin tim për nëshpi. Edhe i ka thonë për nga meri sallallahu anem sallem, ka të gjëme Allahu leke dhalike kulle, dhe më thonë Allahu ta ka dhanë gjithë kjetë. Dë thotë edhe shkuar jenë për gjami edhe këthimin, dhe më thonë Allahu që përblenë për ato. Edhe ka thonë autori Rahimahullah, se gjatë shkuarjes në gjami, është sunet, thët, je kul, Allahu me i njës, e lu ke bi haki sa ilinë a lejke, ve bi haki me mshaje, hedha, dhe më thanë, për këthimi është, se pra thët autori, se është sunet, të thuet o Allah, unë të kërkoj, me haku në atyre që të lutën, edhe me haku në e cjestime, dhe me këpër në gjami, sepse, thot, nuk kam dalune në, me mendje madhësi, e asë me padrejtësi, e asë sy e faqësi, ose për të dëgju, dhe më thënë, asë për të më pa, asë për të më dëgju njerëzit. Kam dalë, sepse i frigojëm hidrimit të tëndë dhe kërkoj e, pëlqimin të tëndë, ose kënatësin të ndë. Kërkoj që të mos më hedhësh në zjarë, të më tha, të falësh më katët të gjitha, e, sepse nuk i falë më katët askush përveçteje. Dëmë thënë, thot autorit se është sunet thuhet kjo dua. Mirë po në lidhje me këtë dua ka tri qështje. Qështja e parë, a është sahih kjo, dëmë thënë, a është përment në hadith, sahih. Qështja dytë, a ka diçkan këtë tekst, e, në këto fjalë që i thamë, diçka që është në gundrështim me shëriatin. Edhe qështja tretë, a i lejohet njeriut të thotë këtë dua. E para, dëmë thënë, senedi, ose transmitimit, dëmë thënë, i hadithit që e përmendë kibdua, nuk është sahih. Shekhu lë islami më temi e ka thënë, rahimehullah, ka thënë, këtë hadith, në, në transmitimin e këti hadithit gjendet atije al-aufi, dhe aja është i transmitues i dobet pa kundrështim. Dëmë thënë, kretë, djetarë të hadithit kanë, kanë thënë se është i dobet. Bile, dhe bet um Sahaba di rahimahullahu kaftan pra kit hadith ga ba daif Sheikh Albani na silsila da'ifa um aski atiya ibn Sa'd al-Awfi Hafidh ibn Hajeri takrib kaftan Sadukun juhti u këthiren, dhe më thënë, banë shumë gabimen, transmitim, wa kane shiriën mudellisen, edhe ka qenë shirië, edhe që banë tedlisën hadith. Ata janë termet hadithit, inshallah, Allah në mundë sëftë, dhe më thënë, të isqarojmë dhe njëherë. Si dhe që ofë, dhe më thënë, hadithi është shumë i dobet, edhe këtë tekst nuk është i vërtetumë prej pengamërit sallallahu aleyhi wasallam, Mirë, a ka diçka në këtë tekst që është në këndrështim me shëriatin? A vrejtë të t'ju diçka. Êshtë, dëmë thënë, ajo që kanë, bo, që kanë kritiku disa njerës, është fjalia e parë, o Allah në të kërkoj teje me haku në atyre që t'luten. Kjo nuk është diçka në këndrështim me shëriatin, sepse ata që ka i lutan Allah të kanë hakë. Domthon Te Allahu, sepse Allahu ka premtuar që kush i lutet do t'i përgjigjet. Domthon Allahu, sikur kemi sqaruar, se Allahu i jep, i bën obligime vetvetes diçka, çka do Ai Subhanuhu Taala dhe ajo është dhuntia dhe mirësi prej Tij për robrit e Vet. Nuk është se domthon Allahu është i obliguar me diçka, por Allahu e obligon vetveten çka do Ai si dhunti dhe mirësi për robrit e Tij. Prandaj, do të thonë kjo haku i atyre që i luten Allahut, është se Allahu ti përgjigjet. Edhe haku i atyre që e adhurojnë vetëm Allahun me teuhid, do thonë, ëh, sikur është sqaruar në hadith, ëh, se po, ti mos të lejnë në xhenem përgjithmonë. Do thonë, ëh, mos të dënoje përgjithmonë. Ëh, prandaj kjo lutje, ky tewesul, është tewesul me veprat e Allahut. Dëmë thënë, sepse Allahu jau ka dhënë këtë hakë atyre që i lutënë, përëndaj është të vesul me veprat e Allahu dhe kjo është të vesul i ligshëm. Edhe tjetëri, këtu ka gjithashtu të vesul, këthuhet, vabihakki me mshaje, hedhe, edhe me haku në ecjestime. Kjo është të vesul me veprat mira, dëmë thënë, përshka këse unë e baj këtë vej për të mirë, të më thamë të lutë, e, gjithashtu edhe me vej prate Allahot, më thamë sigur që thua të Allahot i falë më katët, pra falë mu e kështu me radhë, kjo është te vesull me vej prate Allahot. Prandaj, asa ta që kanë thanë se këtu ka diçkan kundrëshim me shëriatin, nuk e kanë të saktë, asa ta që argumentojnë me këtë hadith se lejohet te vesulli me e, njerës, dhe më thënë, për shkakt filanit, dhe më thënë, kjo nuk është argument, asë në tekst, mirë po edhe në përgjësi, hadithi është i dobet. E, mirë këtu Shek Sholeman i ka thënë, edhe këtë qështë jene të rejtë, alejojët me përdor këtë dua. Kjo, dhe më thënë, me besu se anë shsunet, i shkuar jesë në gjami, nuk është e sakt, se sa atëherë është bidat, sepse nuk ka argument për ta, edhe prandaj njëri ju me bo gjithmonë këtë, kjo është bidat, s'ka dushim. Por në qofë se dikush i kujtohet ndë njëherë që mu lutë me këto fjalë, nuk ka diçka që i thuet se është haram mu lutë me ato fjalë. Të më thëllë, mundët mu lutë, gjatë shkurës në gjami, mirë po jo se është sënet që duhet me pasu. Ehm. <coughs> pastaj ka than një tjetër dua që duhet më than gjatë shkures në xhami thot vequl apo duhet thot allahumma j'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa j'al fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran wa thawqi nuran wa tahti nuran allahumma aatini nuran m'tan kit text e ka përmend Për këthimi është, o Allah me jep e, me jep, dëmë thënë, në zemrën ti me dritë, në gjuhën ti me dritë, në dëgjimin tim dritë, në shikimin tim dritë, në dëgjimin tim dritë, me jep për para dritë, mrapa dritë, në të djathë dritë, në të majtë dritë, për mi dritë dhe post dritë, o Allah me jep dritë. Kë, kë tekst, gjithashtu nuk është në hadith të sakt. është përment, në më thënë, një transmitim, mirë pa ajtë që përment, e përment në transmitimin që e ka transmitu, në më thënë, imam muslimi, Rahim e Hullan, nga Abdullaj ibn Abbas, i radhiallahu anhu me, që thotë se ka bujt të pengameri sallallahu alam sallam, në më thënë, ka flet natën të pengameri sallallahu alam sallam, të dhe më thënë të shpija e tezes së ti me imune edhe se, dhe më thënë ka dashë që ta shikojë se që ka vëpranë penga meri sallallahu a.s. në më në gjithë natës edhe në më në gjithë kur shkën në gjami. Pra kjo është prej kuidesit sahabeve që i kanë dashët me mësu se cilën imëci prej i badetit penga meri sallallahu a.s. edhe a e ka shfridzu rastin që i ka pas tezen dhe më thënë, grujet për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, edhe ka shku të shpia e saj, edhe ka për cilë veprate për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe a i thotë, dhe më thënë, ka të regu disa të qështje se si është falë në atë në kështu me ratë, pas të a i thotë, kurë thiri e zani i sabahut, doli për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam për namaz, dhe thaë, Allahumme gjalë fi qalbi nura, wa fi lisan i nuren, fi nura, وجعاً من خلف نورا ومن امام نورا وجعاً من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم اعطنا النورا دم فإنك يا است ناتسمن من المسلمين ده كيوست اسكتة تش دوه ثوت باستا قا ثون اوتوري رحمه الله فذا دخل المسجد استحب له ان يقدم رجله اليمنى دم فإن كنت حين الجامع është e pëlqyës me që të hyj me kambën e djathët. Do thëtë, kjo është një prej suneteve gjithashtu të shkuarjes për namaz. E, për para se të khalojmë të kjo, diçka këtu shka ka dhanë së qëarim Shekha Badi, eh, hafidha hullahu. Kjo lutje për dritë, dëmë thënë që i kërkojtë Allahut, i ka komentu Shekha Badi, hafidha hullahu, me ayete se Allahu e ka quajt librin e tij drit. Ka thën wa kadhalika wa hayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri të mal kitab wala al-iman. Fot ne këtu ne kështu ta shpallëm ty eh spirtin. Do të thon Kur'anin, pra gjithashtu e ka quajt spirt, se është që jep gjallëri njerëzve. Thët ti nuk e dhije se qka është libri dhe qka është imani, walakin gjealna hunuran në hdibihimen në shë u min i badina, mirë po ne atë e banë drit me të cilën i udhzojmë kënd të duam prej robërve ton, wa in në kele të hdi ila siratim mustekim edhe ti udhzojmë rrugën e drejtë. Pra në kita jetë, Allahu e ka qujtë libri në ti drit, në ubrë. Në gjithashtu e ka qujtë, edhe pengamerin sallallahu a.sallam e ka cilësu, dhe më thëmë me dritë ka thënë ja e juhën nëbiju o profet inna erselnake shahida vë mubeshira vë nëdhira më thëmë ne të kemi drguar si dëshmitar si përgëzues dhe qërtues vë da'jen ilallahi bi idhni hi vë sirajën munira edhe thyrës për të allahu me lejen e ti dhe pishtar në dritësues, dhe më thëmë Kurani dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem janë çujt dritë, çdo të thotë se drita që kërkohet prej Allahut në ke dua është drita e udhëzimit. Do të thonë njeriu i lutet Allahut që t'i bëjë të gjitha gjymtyrët e tij, do të thonë zemrën, edhe gjymtyrët që i përmend gjuhën, shikimin, dëgjimin e kësaj merav, të udhëzuara me dritën e Allahut dhe për rreth ti të jetë, do të thonë në më thënë, i vgzuar dhe në dritën e Allahut e mos devijojë. Do të thënë kjo është një prej lutjeve shumë të vlefshme dhe të dobishme. Ë kur hin xhami, ka thënë autori rahimallahu, duhet të më fillu, do të thënë me himën e kamën e djat. Kjo është ë gjithashtu prej suneteve, si ka thënë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah i dha dekhal të lë mesgjid, në tëbda e biricjlik e ljumna, dhe më thënë, thëtë enesi radhjallahu anhu, prej sunetit është, kur të hysh në gjami, të hysh me kamën e djaghtë, wa i dha kharajtë, në tëbda e biricjlik e ljusra, e kur të dalësh, të dalësh me kamën e majtë. Dhe më thënë, këtë hadithë e ka transmitu hakimi në mustedre, ka ka bësahi edhe Pajtohet me ta dhehebiju, edhe e ka bau Hasen Shekh Albani, rahimahumullahu e gjmein. Dhe tëtë, kur thëtë sahabiju, sunet është këstu këstu, aj hadith nuk është thjeshtë fjale sahabiju, dhe më thënë nuk është me ukuuf, për quhet mërfuqë, dhe më thënë është, Hadith, i pengamerit, sallallahu aleyhi wa sallam. Duhëm thënë, në ato qështje, që ku thotë sahabiu sunet është kështu, kështu duhëm thënë se aj e ka pa, ose e ka të gju, pengamerin, sallallahu aleyhi wa sallam. Duhë thëtë sunet është me hinë gjami, me kamën e djathë, dhe me dalë, me kamën e majtë. Sepse kam ba e djathë, se edhe ana e djathë, duhëm thënë, kanë vlerë, matë madhe, prandaj njeriu duhet, duhë e më shumë elen xhami ka mbën e djathtë dhe anën e djathtë do të thon duke hënë me djathtë edhe duke dalë me të majtën edhe kështu në përgjithësi në çdo vend të vlefshëm që ka kur, kur kalon prej një vendi që është më pak i vlefshëm në një vend që është më i vlefshëm do të thon duhet me dal në atë vendin më të vlefshëm me këmbën e djathtë edhe kur kthehesh kthehesh me të majtën Ërë kur gjat hyrjes në xhami më than bismillah e'udhu billahil azim wa biwajhihi al-karim wa sultaneh al-qadim min ash-shaytanir rajim allahumma salli ala muhammad allahumma ighfirli dhunubi wa iftah li abwaba rahmatik kjo dua gjithashtu është në disa hadithe ë do thot për ta për ta shkurtuar shqarimin ajo që është Dëmë thënë, vetëm fjallë, Allahum e gëfirli dhënubi nuk është e vërtetuar. Tjera të janë, dëmë thënë, hadithet të ndryshme, me fjallë të ndryshme që e kanë të njëti në kuptim, dëmë thënë, janë të vërtetuera. Edhe, thëtë, vajnde, khurugi hi, ju qatë dimuric le huljusra, vajekul, dëmë thënë, kur del pre gjamisë, del me kamën e majt dhe thot uftah li abwaab fadlik do të thon të njëjtën duar dhe më në fund edhe hapni dyert e mirësisë tande pran hadith në te në duan e hyrjes në xhami thuhet e, kuptimi i fjalëve do të thon me emrin e Allahut kërkoj mbrojtjen e Allahut i mamth me do të thon dhe te fytyra e tij fiznike dhe fuqia e tij e përherëshme që të mëmbroj prej shëtanit të malkuar O Allah dëmë thënë dërgoj salavatën dhe kënga merit sallallahu alaihi sallam Mohamedit falmi mëkatet dhe hapmi dyret e mëshires të ndë kurse gjatë daljes të njët atë fjal për më ndryshim hapmi dyret e mirësis të ndë dëmë thënë si që tham e, përveç fjales falmi mëkatet Allahum e këfirli dhunubi jo nuk është e vërtetuar, hadithë tjera të tjerat janë të vërteta. Edhe këto, domethënë, gjatë hyrjes në xhami, njeriu kërkon prej Allahut mëshirën e tij, sepse është nis për ta adhuruar Allahun me shpresë në mëshirën e tij dhe me frikë prej eh prej dënimit të tij dhe hidhrimit të tij. Prandaj i, i lutet Allahut që ti hap, ti ja hap dyert e mëshirës edhe tja pranoje namazin e kështu më radhë. Kurse kur del, kërkon prej mirësive të Allahut, pasi, pasi e kryn i badetin, edhe pasi e le gjamin, dhe më thën del në qështje të dunjas, edhe kërkon prej Allahut që t'i t'i japë mirësit e ti. Njësoj si që përmendet në ajetin <coughs> për ditën e gjuma, ka thënë Allahu subhënëve t'ala, ta aja juhelle dhine amenu, idha në udhja li salatimi njëmë i lgjumë, ati fesau ila dhikri Allah, u edharu lbejë. Ndë më thëna ju që keni besuar, kur thirët e zani për namazin e gjumës. Pra, nëzitoni për përmendjen Allahut, dhe lejni shqit blerjen. Dhalikum khairullakum in kuntum ta ale mund, më thënë kjo është më mirë për ju nëse ju e dini. Pas të ajthot, fe idha kudhja të salatu fën të shiru fil ardh, Dëmë thënë, kur të mbaroj namazi, atëherë shpëndahun në përtok, uëbë të vu, min fadlillah. Dëmë thënë, edhe, kërkoni prej mirësivet Allahut. Dëmë thënë, masë namazit, leot me kërku qështjet e dunjas, edhe prandaj, gjabdaljes prej gjamis, njeri ju kërkon prej mirësivet Allahut. Dëmë thënë, prej Allahut, subhanën hua ta'ala. Pastaj, e ka përmend, e ka përmend, autori, rrahim e hullah, qështjen e dy rekatëve që njëhen të popullin me fjallën të hië të lëmesqit për shëndetja gjamiës. Mirë po, kjo është pak tema e gjatë, rëndaj e lamë për dërsin tjetër. Sëpse e ka dhe dy, dy tema, dhe më thëmë, për mu përfundu kjo, me fillu me vetë namazin. Mirë po, ma si us gjatë koha jilom mka kashu, allahu a'lem wa sallallahu wa sallam a'la abdihi ve rasulihi nabina muhammad wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen